Виходить, не ти мені, а я тобі повинен козиряти. Виходить, ну раз я вже тобі покозиряю, а ти скажи мені, куди заховав майора Михно? Ніхто його не ховав. Тоді де ж він? Сказано, там де треба, на спецперевірці. Мало він у концтаборах спецперевірявся, не твій клопіт. Треба буде тебе перевірити, теж перевірять, можеш бути певен. Про себе я б не питав, про себе завжди все знаєш сам. А от що з моїм Гаврилом Панасовичем? Це питаннячко. Куди ви його поділи? Ми ним не займалися, у нас тільки фільтраційні функції. Кожен, хто з'являється до нас, повідомляє, хто він і що. Може, назватися хоч і римським папою або маршалом авіації. Це безплатно. Ми слухаємо, складаємо відповідний папір і відправляємо його куди треба. Офіцера до офіцерського пересильного табору, а рядового до табору для рядових, а вже звідти на батьківщину. І все тоді скажи, куди ти відправив майора Михна, що і коньяк оце п'єш. Пеуваро довго придивлявся до мене, мабуть, напружено, вишукуючи у своєму одурілому від алкоголю мозку інформацію про те, хто ж це такий стовбичить перед ним, тоді погрозливо. Поводив у мене перед обличчям оцупкуватим червоним пальцем, поплямкав губами. «А це ще треба розібратися, чи він михно, чи махно?» «Ти що, п'яний, чи від народження?» – вигукнув я. «До твого відома, кап капітане, п'яним я не буваю ніколи. А коли не п'яний, то скажи, куди ти запроторив майора михна?» Це, звичайно, таємниця, але можу сказати, тобі можу. Ти ж наш чоловік. Наш же? Питаєш. Офіцерів ми всіх до Франкфурта на Одері. Там табір тисяч на п'ятдесят, може і на сто. Було дуже багато, тепер менше. Потік вичерпується. Я його там знайду, як поїду? Не раджу туди їхати. Можуть бути неприємності. Та й не застанеш ти там свого майора. Вже він тютю, Франкфурт, пересилка, перший етап, наступний батьківщина. Добре мені батьківщина. Куди ж там його? Деталі: рядових на відбудову Сталінграда, на шахти Донбасу і Воркути, офіцерів од нас у Першу Горківську гвардійську дивізію, але це тільки так називається насправді спецтабір для перевірки, а в лісах під великими луками. А звідти? Кому як, кого випустять, а хто із загримить, як у кого на роду написано, а також що про нього скажуть органи. А він так допік мене своїми органами, що я розізлився і виклив йому всі свої рейнські пригоди, принагідно зробивши їхнім учасником і майора Михна, і про ракетного конструктора, і про ад'ютанта генерала Власова, і про дружину академіка Лисенка. А чим міг похвалитися цей примітивний смершевець? нікчемними зрадниками і дрібненькими шпигунами? Пивоваров довго думав, надимався, червонів, але, мабуть, нічого путнього вигадати не міг, тільки і похвалився. «Ми відповідали за безпеку при проведенні Поздамської конференції», – здивував. «Це ж ваша служба». Для товариша Сталіна його супроводу відібрано було 62 особняки, спробуюся це відповідно забезпечити. «Не ти ж сам це робив? Скільки тут таких гавриків, як ти?» – свинячу тушонку їло. «Ти як зі мною розмовляєш?» – п'яно вигукнув пивовару. «А хто ти для мене, знаєш, які у мене повноваження? Тобі й не снилося». До такого нахабства Пивоваров, мабуть, не звик, тому негайно змінив тактику і запропонував майже по-дружньому. «Хочеш, покажу особняк, де жив товариш Сталін?» «Не зблизька, здалеку, бо там можуть затримати, але здалеку показати можу. Хочеш? Але спершу давай ще вип'ємо». Ми пили так довго, що до особняка вже не добралися. А назавтра Пивоваров не те, що не захотів розмовляти за мною, а взагалі не впізнавав мене, як мільйонер безробітного в фільмі Чапліна. Як писав Шевченко, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Не буде баба-дівкою, яке ж фронтове братерство з смершівцями. Я зрозумів, що втратив майора Михна може і назавжди. Хіба що вціліє він ще раз, воскресне з мертвих, і подасть голос у безветці».